Хай запам'ятаєш, що рука вельфа, то її рука, аби лиш забажала. Така краса, як у неї, єдиний примірник на всім Божім світі. Пробилася до неї і кирпа з заубушем, які дивним чином трималися разом, так ніби мали подружити, а може об'єднані ненавистю один до одного». А що сказав кирпа напобоюваннію праксії щодо виступу на соборі? Хочуть чути, то хай. Кожен чухає свербить. хай почухають ці святі. Заугуш висловився за своїм звичаєм. Що глузду, різди, зубом зуб. Коли хочеш насититися, кидайся на м'ясо. Гідкий чоловік заставався гидким, попри і прощення, яке вона йому дала. Вільтруд, забуваючи навіть про свої обов'язки двірської дами, закохано супроводжувала свого барона повсюди, досі ще не розвіялося в ній почуття вдячності до йопракції за доброту і великодушність до її мужа. Може, була щирою коли прошепотіла, помітивши, як здригнулася імператриця від погляду на жахливу каламуть ріки. Все буде, якнайліпше ваша величність, бо як свята. Ця маленька баронеса може мріяла стати колись такою графиною, як Матільда? Йупраксія не вірила запобігливим людям, нещирість завжди запобіглива, підступність теж Є у ній щось брудне, леснюче й смердюче, мов, нечистоти. Ті, хто за любки приймає лестищі і запобігливість, самі неминуче перестають бути щирими. Назавжди втрачають справжність, гідність і чистоту. Вона ж хотіла бути чистою, будь-якою ціною. У П'ячинці було просторіше, ніж у Каносці. Будинки стояли нещільно, Зеленіли городи, сади, Щоправда, все загачене було священиками, абатами, єпіскопами. Тисячі мирян роздявляли рота на папу і імператрицю. Але все ж тут можна було сховатися і від натовпів, І від невідчепної графині Матільди, Бо папа з графиною стали гостями єпіскопа П'яченци, А імператрицю з її двором прийняв граф города. Менше розкоші, більше свободи. Це сприймалося як заповідання на краще, як обітанка змін. Зміни ж для неї могли стати єдині, або звільнення від усього, або кінець усьому. Чотири тисячі прилатів з усієї Європи зібралися в церкві Сан-Антоніо, забили її тісний простір, виповнили настороженою цікавістю, осудливою підозрілістю, Нетерплячим розблиском поглядів, Непрямих відвертих, а під лоба, Недовірливих хижо суворих, Коли ж і як і що? Чорне, бузкове, криваочервоне, А над усім папа, Весь у білому, на різьбленому білому троні, Не такому, що правда, пишному, як у Каносі. І вона колопідніжжя уся в чорному, Висока, тонка, ось ось зламається, мов тростина під вітром. Перед прилатами папа увільнив її праксію від шлюбних обов'язків із імператором Генріхом. Це пройшло майже непомічене, бо ждали іншого, найголовнішого, ждали насилу гамуючи нетерплячку їх коли ж нарешті і що скаже, і чи справді все було? І як було, і коли, і з ким. А вона хотіла розповісти їм правду. Розповісти щиро, нещодячи себе. Усе без затаювання. І сподівалася на їхню поміч, на їхнє розуміння, на їхні святощі. Брудні тіла, брудні погляди, брудні помисли. Здерев'яніло чужим холодним голосом уривчисто-бридливо викладала вона події в їхньому тяжкому перебігу від Кведлінбурга, з його чистістю починаючи, до зборів ще вкриткість обору, до насильників в імператорській ложниці, до смерті сина, до вежі у Вероні. Вмовкла, і все в церкві мовчало, лиш тяжко сопіли товсті прилати і липкий чад, Оповивав усе довкола. Мовчали, бо підвищувався над усіма білий папа, стримував їхню невситимість, гамував неминучий вибух обурення і невдоволення. «Так-так», пробурмотів папа, вловивши мовчазне обурення прилатів, «Негідна поведінка імператора, матта безціалітаде, буйне скотство». Чоловік сей проклят від Бога і від людей. Ви обране, щоб повідомити всім. Хай знають усі, хай почують. Дочка моя, ми благословляємо вас розповісти перед усім собором. Зберіться силами, звершіть свій найвищий подвиг. Прилати вдоволено випустили з себе дух. Матільда, що сиділа спереду під колоною, закивала до її в праксі. «Так-так, ми з найсвятішим папою зичимо вам добра, ваша величність. Ваша розповідь перед усім собором прислужиться для найбільшого добра». «Кому яке добро? І чого вони ще від неї хочуть? Їм ще мало наруги. Вони ніколи не наситяться. Кинула себе їм під ноги. Тепер треба, щоб потоптався по ній весь їхній світ». Обрана, щоб повідомити яке знущання. Їв праксія здерев'яніла стояла коло підніжжя папського трону, не бачила, як урбан, поклавши на неї хрест, підставляв руку для цілування, не чула жирного гудіння прилатів, заклякла, ждала ще чогось.